اور بالله من الشیفاع ان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چونکی نن اور رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک شرد د دې چاوره خبر راشدلی و شتر فعل ابن عمر الدوسي حجر روان شور مکی ولدا غبد دماو کدا خبر اوردنه کړه چې بده مکه کې وشړې په دا, دا, دا شوی نه محمد اغلی ونیدو د اغلی خبر لږه مګدا هغه الله علیه الی الی کې شهدو لیکن ملاقات شو او به د یو بل سره مجلس شو سر سر سر دا یعنی ورس به ایمان اور باندې د دن ورس ته زیناد ابن سالبہ د یو بل سره او شړک له حج دراغنو د خلکو ورته یو ولې شه د علاقه کو شړې پیدا شويره محمد نه میګو دا غدي ما خراب دي دا غری خبر لغواک در دغه پسله کورمانه تر سو رحم راغی چله د دې شريده دماغ خراب دي جنات او پیرن په نسې زوي دم کمال نه ربر عزت بدل شهادت ورکی لیکن در رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو دا غنه خطبه واوریدا نو الله اورته د ایمانا توفیق ورګه ایمان راوړو به رسول الله او ابو بکر عالم نبی طالب د شپې روانو د شپک کسانو سره د ملقاتوش جې په مدینه کې د سو د خاجر څخه ما بین کې اختلاف و ید يهودو سره او د اوه لشي د مک... مکی مکی و نن به سو کوم مخ وخلود د مخ خلاف باندې به وژن کې ګو په دیمنځ منځ کې رسول الله داوت د ایمان ورکی اسعد ابن زراره دا کشر سره لیکن الله ورته خوړته ور کړوا ا ورده نن الله نصیب کی تقریبا 2 سن کال د هجرت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابو او د ایشال الصلاه والسلام نش پک سو 20 کال روسه د ګرمي موسم او جب دي وخت د حج حج راغی رسول الله یوش پک سن لا دعوت ور کړی او پایيږي 15 او نورو سر اوزوشونو دول اسخصانو رسول اللہ سر بیعاتو کی بیعاتیم بدی خبر بانده ہو چی شرک بنا که ہوئی زکر در تعلق دی چی کرد اللہ نکڑ چی در مخلوق سر اوزش غلاب بنا که ہوئی زنا بنا که ہوئی قتلونا بنا که ہوئی بفتان بان برا تک نکه ہوئی چی چا کار نکڑی و تیور منصوب کی چی در کار پلانی کڑی ری او ځمانه فرمانینو پدی معروف کې نه کوي نه کوي د نبی کریم الرسول الله صلی الله بیعت مقصد ده وي چې موږ تاسوره دا خطاب دي درې بعدا مقصد نه چې اق صحابه رسول الله بیعت کړې دوی ته بچ معنا دا موږ دا خطاب دي الله د الله رسول الله تعالی شانګه شرک بنه کوو غلا بنه کوو جنا بنه کوو نار و قتل کوو یو سلیمانه ومت احمادو وختان نه تړو او دا محمد رسول الله نه فرمانی باندې کو دا بیعت نه پاوغیب من نه موثق شند په منګم کله چې د مدینه لوه د حج د موسم خلاو رسول الله صلی الله مسعب ابن عمر علیه و دغه نشا صحابینه د هغه انسانان نه چې دا متقدمین نه دی په ایمان راوړلونکي او زمنګ رسول الله عادد مبارک باد او چې کله به تسخلك د لېګل نو به به دا غي سره د قران او عالم لېګلو چې غیزل او قران بیان کید رسو به د انقلاب راش او اسی تربیت اغم د قران دی په قران شي کوم تربيت کیږي دا به ول شي کوم سره یو غړی شرم العالمین ما نه هدیت نشیب کې نو هدیت په دې قران او د رسول الله مسند کې دا دوه مسلې تشریک او د لږو غو کې د ایمان په پیراوډی مسبب ابن عمر څنګه ځاړو مدینه ده د اسعد ابن زراره په دې کور کې و چې دا پوجرک او ځای به ځای باندې د قران د رسوله یہ جو کہ بیان کرو بجے کہ بیان کرو داخل کرا بلود اللہ کتاب اور محمد رسول اللہ صفات بیان ہوا زمون کو نبی کی دا دا عادت دیو دا دے ورت ویلی یہ روز او اسعد ابن زرارہ دی قبلی لا د بنو عبد الاشحل دار زفر مغی تے او دغی پر باخی او کورو بيري مراق, مراق. مراق. تدعوت دعوت سوانان لكوه قرآن داخلق بسي گرجده شلقا مسابين عمر كم خوالارو او دا شرط هده ترسو پوری منگ داخل قرآن صدقو خلق بيو قاتلو بل قاتلو خطبو سوكي جي پلاني باق كناس دي نو پا دي وقت كيو دو صحابي اكرام شاقا السيد رضا الله نهو او سعد بن عباده دا قومي مشرانو د وړه دوی د خپل واقعي شوی بیاني دا د وړه په وشه کې راځي چې ما شوې ویلی چې دا خلک فراغ لري ځمونږ د کشران خرابوي وسم داخله کوي دا ویدا وی پلانونه خواله د خپل کشران مور ولې او د خپل شپنګري د دوی دماغ گډوړي هیڅغه ناروا طریقې ورته کوي پلان نکرم خاطا کې به بل طریقه باندې روانې نه ساد ابن عبادات او سيد رجل ان هو له او د دې مسلې ابن عمر سره زمر اترور زویدی ابن زراره دا غسر ازمنګه د شل رحمه مسلره ک دقر اترور زمر دې مسحب سره ناشونه دامه او جلو د دې علاقه نشه اشاره له تشنګ راغلی او څنګه د علاقه کې دعوتونه درسونه د قران خصوص سره ورډي روان شو د مسلې ابن عمر خو له ورغه او غب باغ کې د درس ته روان دي ځکه صحابه وجې څنګه سلام ته سبق قران شروع او حضرت الله تعالی ورغه ورغه ډېر په قهر او غصب باندې او کنزلی ورغې دي مسابې ابن عمر او صاد ابن زراره دا چې لکه تاسو راغلی او زمنګ دا کښترنګ کړو ډوډوي د دې په دماغ کې نه ویني نه نقشې وردان نه کوي او ځره دي سينه د دین مخه اسد ابن زراره د مسابې ابن عمر له ویلې چې دا کمره روان دي دا اوسید دې د علاقه مشر د قومي درح دعوت ل وک او د الله دعوت دعوت کې دعاګانې موږ ورته ځمږه دعوت لري ملګرو د هديت ذریعہ وګرځي کدا چرته څنګه الله برابر کې دا ټول قوم برابرېږي ځکه دا مشرد قوم شی برابر شي چې برابر شي قوم به خپل برابرېږي هغه ورته کدا خوګه کله دا, دا غوسه ووکره نو مې سې نه مننه ورته به دراز من خو له راشه د رسول الله ملګری ډیرو کې هر خلک و وی موږ څخه خبرې tale وکړو کستا په د برابرې وی او خو وی موږ کچړ د خینوی سیارت کا اوسید رجل الله اورته ویل شه تاخد په تحقیق سره د انصاف خبره وکړه انصاف تا زما سره خبره و اورم کچړ د د منلو وی ه به منمو کده منل نیو هسه بیرت کوم وی دل اخینا بزوی بالکل سیده وینې زيد شه وټوم بلا او د دینې زی په مصعب بن عمر در تلاوت شروع کی عرب و قران منی په یدل به ذو صحابی قران او د مصعب بن عمر غو قرآن شړې قران چا کلو ورمنو تلاوت کی او زمونږ د رسول الله صفات بیان کړی چې محمد علی صلواۃ و سلام انسان دی او دا شړې د اوسې نو د عملګری کی سکه چې د اسلام راړو نه نمخ کی د اوصیات پر اساس کلکه د اسلام نورانیت منغو کتو قومی مشر اسلام مګ وردان نشو بشاشه د اسلامي غوړاږي شکلته متاثر <متصف> شو وای ولي چې تاسو په دې دین کې سړې نو په کم شرط کم کمه طریقه راځي سړې وګرځونې نشي نو مسایو نو عمر ورته ویل وي چې دغه دا چا ول به غسل وکي صفه جامې به واغونډو دغه نه بروسه د ورته مونږ کې او بعد دغه نه به کریمه توحید او رسول الله رسالت د اسلام کې به ترخه داخلي شي دغه شراغ دله لګښت چې تب باطنی پاکي دغه ښه ظاهري به مصپاکيږي یو روایت کې راځي یو څړی ایمان ور رسول الله ورته ویل چې د کفر په حالات کې د کم وخته ستادی وي اغم پاک کلرېګا اغم ختم کی. نو ارکل شګه غسل وکي او دغه نور سه به صفه جامي او غسل وکي او درکاته مونږ وکي د رب العالمین سره تعلق برابر شو به ایمان راوړو بیرته درا راوړش کله جره شو نو دی وخت کې صادق ابن عبادنا شو دا غسر ملګری منا شو او سید رجل <سؤال> اللهو شي را داخله دو چې زمنګ نو وتلو په یو کې فدمنې خوشی کله راغې په دیرنګ کې ډېر تغییر راغلو د دې جن نړی په غوسه باندې ووتو او دایي خونه شرتونه خوشاله و صادق ابن عباد او ربفته نو کړو چې شلې و کې دې خلکو سره مصعب ابن عمر او داسر ابن زورا سره زمان دو طرور زبا چی سر و دی بل <سؤال> سر نو سید رضا اللہ هم ارتویلی و زوارا لما و منم اکڑا س خبری وکڑی س مطالبی وکڑی سمیتی واوری دلی دس دار اکی دعوت دی سعد دور نکی چه تم لا الہ الا اللہ و یا اسی نا جدا پا زد دعوت و سر بیانی و منم اکڑا دا خبرنو زد تیر عالم و اسی وې خبره ده وېدا بنو حارصه خو پیژنې کنه وې او وې دوی غواړي چې سبب د تروسه باندې حمله او بریدو کې وشته اوجني اسعد ابن زراره د میټنګ کړي دې جرګې دې کړي دا شلکه دا مسبب ني د اسعد ابن زراره را وسته دلته ور باندې قرآن درسونه کوي دیږي کې درس دی او التا درس دی دلته دا ربيخي ورته وایي چې ختم شي اسعد بن عمر زی او عربي خدای خپل ولي او به غیر ډېرې ته یې نو سات سی ابو ری ویسما د ترڅ د زید قتل به سره او نه زه واخصو لړو غوسه باندې کله چې باغ لا وردا خپل چې ګوري مقصد او شید رجل الله هو دا و چې د غساد ابن عباده دی زیله ور شو دلم الله توفیق د ایمان ور دا ایمان راوړي د ایمان په دی سات سی ابو ری چې لکه دې شړو غزا سره اوله ګرم خو او اسد میظره را لړو شو او قهر شو چېرګه چې شرم شر کړی دا دعوتونه کم د کار نشته دی اوس مکسر انسانان دا وی قران او سنت دا غبر درسونه کې نسل نو دا په تعالی څه درک دنیا په کوم طرف باندې لا نه او قلوب کم ماده تو کډل تو سم دی په چلګي نو مسبب بن عمر ورته وی له ساده تعالی نترشا زب تر د خپل خبره اوران دی کم کده منلو و وای منو کشر د منلو نه نو ایسه بیرت کا غورتو قد ان سفت و ته غړې د انسف نه دا خبره وکړه دنداخ بلنه زب ديږي کوټوم بلا او د دي نيږي بده خو کې پرله ته او کې نه چې وایي سو وایي ته اغړې په کیسه د تدبر سره د قران تلاوت شروع کی او د محمد رسول الله سي یو ناشنا کیفیت پر سعد ابن عباده باندې راغې در مجاهدونو هم کو بندان به فاتشه ویل او اثرې شکهله ور باندې و کې نو د مسعد ابن عمر له ویل چې په اسلام کې شړې ور داخلي کې په کومه طریقې ور داخل شي په تاریخ یې دا ده چې کله چې اسلام له ور د اخیرهږي نو په دی وخت کې وتا دغه چلوګي چې اول به غسل وکي به په صفه جامې واغوندي دغه دی. نور څه به درکاته موزه کې به کلمره توحید او دا, دا خبره وکي و چې بالکل صحیح ده اماغه طریقه باندې و... طریقې سره وکړو په اسلام کې نام را داخل شو حضرت رسول الله هم په خپل مراقې لري وېدا دومره کومالي صحابي او شکل به قران ویلې زونه صفا او صفا زونه ولونه ملائکه برکته که حديث البخاري کې راځي په وجه کې دا اثر لري او قران چې کله شروع کې دا ملائکه راکته کې دو دومره را نږدې شو چې ایسه دي اثر ټوګونه شروع کړه نو دوی وره چې لاسما دا اس ټوپونه وی تلاوت یې پرکو چخواله ورغه شیخ علرش به چې تلاوت شروع کې نو په دې وخت کې بيدا کار راغې د دبه دې خوکه بچه دوه وی استه د بچو بزر هوشت کم شه د اسره باندې ورون خيږي رسول الله دې خبره وکړه چې سرناګانی ورشي پورت قاتل ور د قاتل می قاتل می حتی جسمار سترونه غائب شه ورکه رسول الله فرمای وي تلک سکینہ ودا قس کنه د شکل انسان قران وې د الله د فن دره نازل کی د ملائکته راکته کې د سره قران الله زول نه خلکو صفه و داسې اثر بر باندې کېدو صحابه صفه خلکو او د محمد رسول الله بیان امر کمال یو چې د قیمتي بیان او جکله په ارتشا او اثر ور باندې کاو او سید رضی الله فخلا فرمای وی دي سو وختونه کې کمال امر غرشې ز شه مرسم نو ځما عقیده دا چې په ډارک جنتي اومه یو دا چې کله د قران تلاوت کومه به دي چې کیفیت کې کی زوما چې زما د مرګ پیښه وشینو امید درشه الله به ما جنت نبوزي دوی انده چې رسول الله خطبه او زه در رسول الله تقرير لنه سمده خدوي له پدې کیفیت کې کی چې شرط ما باندې مرغ راغې نو ځبداري جنت نزم او دریم شکل زي جنازه بص روانو ما دا درو ورته حالات دي چې انسان په دې سوچو کې بکار دا چې د خپل سره برابر کی عبد الله ابن مسعود یې سره ورېدو و وې جنازه په حالات کې خندې کا ولا نو وې ویلې زه بس تاسو سره تر من pore خبرې ونه کوم دا څنګه انساني چبه دې کې جنازه تیری یوته خندا کوي حسن وبستر نیوبل سره ورته بیا خورا کوي ویل شي راز په مساس سره خبره اوره کما او استاد سره مړ دی زګه دا سره انسان کله کله و جوړي کیږي ظاهري شکل به بدن به جوړي مضبوطه تنبل لري لیکن په دې منس کې زړه و جوړي و بیمانی کافر او دا صحابه دی قیمتي خلق و دی یو کس د وجهه العالمین ایسه اسلام کې راځي دل تر دې چې سواد یو کس نه صاحب څه به ذکر به لاړو د خپل خاندان له راجمه کې ورته ویلې څه پتا شو چې څنګه شړې وې ته په منګي سيد شړې او بهتر شړې ته متی شړې اوښتا وې تر سو پر جتا شپ محمد رسول الله باندې ایمان را نولې زب غور چړتم تاسو سره خبري ونه کوله ټول قوم به هغه ایمان اورمګر د اوسرې په نامه باندې یو کسو شاګرانه وړو اغم به راولې د کله شته وګره رسول نو ته ځان سره دا سوچو کې چې نک دا خدای حق نبري ایمان پر اړول پکار دی جګړه کې ایس په دا شهید امش دا لن بیول عمله اوجر كثيرا وای دا د شه صحابي چې عمل لکړی دی اوسمنه الله ډیر اجر ورکي ځکه هغه د رسول الله دا حالت متعال کوو دا غینه پویدل بری اميه بنو وائل بنو ختمه وغيرها داخله کوي د را داخل جو په اسلام اوول وخت کیدو دا دعوت قبول نه کې وجداو چې دی ومشرع او هغه ډېر خراب شړیو خلپ یو ځکه چې د محلی او علا خلق او د قوم و علا خلق هغه ډېر لیکن دا مشر باندې الله خراب شړې مقرر کړي یو خراب ملای خراب ولي او خراب حکمران هغه ډېر نپریدي چې حق قبول کړي الګا ګور دا امام نه یو دکې دا کار دیو دا کار دیو دکې دا عربي او شعر وایي ویزا کانل غراب دلیل قوم یمر بهم الی جفل کلابه چکل دی قوم مشرد تر دا غیونه داخل بوزي اغه زله کوم ځای کې مردار پرته خراب مشرد خراب مشرد نتیجه دا وشه دا به ډیر روسو د ایمان والا شو په ایمان باندې مشرف شول شیرونه به او عربو کې دا, دا شعر مسله شو دا ډیره مهمه وازه کړي کم سره به شاعر لاقبه شوی به راهبری دا غیر راهبری به منله وجدا و چې دا شو لګورادو چې انسان لري اخبار چې انسان لګي په دې باندې نشراتم ډېر مې وړاندې یو په خطاب باندې او په شعر باندې تر دې پورې په عربو کې دا شعر دومره مهمه شي خراب شيرينو واقع به میادول کنزل به شي شیر شعر کې شوره واقع به میادول حماسه ګرازي متنبي کې سبا معلقه کې داو معللقه و د رسول الله درته مخ کې دوی لیکلې وي ای وای وای زړند د کعبه کې شهادت دي مقابلته کولې شي کنه شي کولې یو څلې رسول الله قال راغه د منځه کته مونږ الله نبی ورته ویلې وې درสาร دوا را کا تا ما سپهین به سلو, سلو, سلو را ما زګر به سلو را کا تا ما خان دې را کا ما حسن سلو را یو زه پر شړل وی ست یاد وو تا به را رسول الله تیماره تکرار کا چې به کله تکرار کې لږه به دې یاد یو شړې رسول الله خوا کې نو صحابي و و اېذ الله نبي کست مال را پر دې چې ځي د الله نبی ورشه اے پلانیا ان الصلاۃ اربعا فا فاربع فثلاثہ بعدهن اربع من الفجر رکعتین لا تزع و ایسریات سلو رکعت من سکوا چې هغه ما ذکر دے دغه نور څه به من سکوا سلو نماز پکین د ماقامو که بعدهن ثلاثه د ماخصن سلو, ما سلو ما رکعت ما کا منځ او د ورکات د سردګور ځای نه کې دا امېشه کوا یو غبې په قلب مليت کې دا خبره ایا ده چې شهیر کې ورته ویلې څومره رسول الله بده خو کې نه سغه ټوله وخواندنه ګوره مکه خبره نه دي دا شهیر اېدو خو دې اسب دې ملګرو باندې خو رسول الله خبره ما دا ادا ده ادا ده چکه لم سب ابن عمر در لسم کاله د رسول الله د نه بوښنو مکه لراړې او نبی کریم علیه الصلاة والسلام زیره ور شهید <مزد> الله رسول افلا نیم را داخل شو پلانیم را داخل شو پلانیم را داخل شو پلانیم را داخل شو به اسلام کې دا ټوله خوشحالي اور دا بیان را کر مقصد په کې دا نبی کریم علیه السلام په دې باندې خوشاله شي زکه زو د قاصد وسته زې به دا بیان کم مرګره په مرګره داګه په ترقی باندې خوشحالي در لسو کال دنه و چې نو کسان اراده د حج وکړه یاد عمره تقریبا چې په دې کې اوه ناري دو بگی زنانو امی عمارا امی منیعا دوی مرانی دوی چه پر سفر بانده را روانیوی روان و نو پدی سفر کی دا جرگر زانس تلا وکڑا یاد را تک نمخ کی چلک مو ایمان راونو در رسول اللہ صلیم بیعت پر ایمان بانده وکی رازو چو بل چه روکو ویچه چلا وې د شیخ سره مو کوتر څو پرې باندې رسول الله د دشمنانو له موږ پرې کله یو ځل چې وکړه بل ځل چې کله یو ځکه د یې رښتې تیرې وکړه بل ځکه ځان سره په هیڅ سره ورودی مدینه اله کچا اراده د جګړې لرلو موږ به پتاهیت چې ودری وېڅه باغ دشمنان مات کړه محمد رسول الله وکړم ژوند شي خبر ما دا چې سر وګړه ورې راخاله راځه حج دا حج مراسم چې کله ادا کېدل نو پدی موقام موقام کې دوی دوکه سال دا پټو د استخباراتو په طریقې نه پټو طریقه ورولېګل چې تر څو د رسول الله سره یو مجلس قائم کې ومن مشرکې نو څو خبره وکړه سعد بن مالک مبارک او عامر بن منذره یا بره ابن معروف دا دو صحابه د نبې کریم علیه الصلاة والسلام خوښه کړه اتلل نو خلکونه پوښتنه وکړه چې له کله محمد سوګري عليه السلام یو څړیو د اشاره وکړه لې عباس ګوري و او وې د دې خوګی چې ناس هم محمد صلی الله علیه وسلم دی وذاره و او دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو له رالن نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو له څرګرالنو دللار رسول ورته ویل تاسو شوکی یو ورته وې وې وې چې ما برا ابن معروف دبل له تاسو کې وې ساده مالک رسول الله ورته له اشاعر هغه شاعر دورتو ایمان یې رسول الله شاعر د الله نبی دا خبر اړي د خوشالینو وکړه و چې شاعر موږ ما پتاهید کې راځي او شعر چې کله ما پتاهید کې راغې واغې ایمان رورو د دین د اسلام ډېر په اسانۍ باندې وسخور شي ورته ویله چې موږ د اقوام تاسو سره مجلس غواړي چې په کوم ځای کې د الله نبی ورې دوله دو سما یا دله سمش په باندې د ښځو نو روسا کله چې داتې ما ته شغره ای دې خو لاره شونه پدې چې او منګو تاسو د غره په دې منس کې د غره په دې خو کې د خپل مجلس شو کو وی سیدا او الى خپل ملګرو لیول چې موږ دررسو نه وخت واخص پدې دې کې ګټبال نه خو کله چې داش پراله داخله په آرام باندې وده شو د شپې 3:16 2:16 او عبد الله ابن عمرو ابن حارمش دره جابری ابن عبد الله بلارد دي دم د روان دي د م یو لیک سره و ورته ویلی قسم په الله اسنه بتابم دا پر ژوند نه کیږي چې ته جهنم لرګې شي رازل محمد رسول الله سره بیعت کوو په ایمان باندې او د ایمان خبره او سره کو چې تم ایمان راوړې یې څل لري جنتي کې وی صحیح ده تر دې پرې چې معروف فرمای یا صادق ابن مالک په دې کیفیت باندې رالو لکن اګه د شي مرغره شکل په وجه کې حرکت کې څو قرباني کوي ګنه واغذر انسان رسولي ملګری رالن نو په دې کې نبی کریم سره السلام سره عباس صاحب مو درګه کاکو اگر په دې وخت کې ایمان راوړې نه دي لیکن دې وامن سره او راز ساتلو قوي راي سرهو څنګه داخله غرالو د عباس په دې خو کې کینې سو د رسول الله په دې نو عباس په خبره شروع کړه اپی پوښتنه چې دا خلق په با باندې راغلي دي چزما دا وراره وځه ځان سره بوجي زه دوی له څو خبره کوم وره کا خبر ادا دا زه ملي خپل وراره سره شریک نه مازه کا کافر ما او دا چي مسلمان نه خپدنه دونه خبر ادا داخلي دا اراده لري چې بده ماني بریدو کې وي وای وښ نه لیکن مونږ دا پته اې چې ولارو څخه دا څنګه خاندال دي سره رحمي لا نه پریدو تا څو خورا غلي په دینیت باندې شیدا محمد صلی الله علیه وسلم د دې جنا سبا مدینه لا یو څو خبره تاسو را کوم هغه خبره دا کثیر ته سبا پریزی زګه باندې پر کې سختم راځي په دې کې مشکلاتم راځي جګړم راځي او ظلم راځي او سباس ما غره تاسو په مدینه کې خالي پریده به خلک قرباني بردو کې وی وښنه ګوردا کار نشي کېده کمن کافر می او ک ارکم دی رسول رحمد هوجن چدا مونږه څنګه خو څنګه څنګه داسره په کوم ترتیب نه تاسو جوړواله کې څنګه نه کاوي که ساته شی بس مونږ خو ساتو نو دې ملګر ورته ویلې اباس لا چې تاسو خبره مونږ واورې رسول الله عليه واله ویلي چې قل تلسوایا اې دا الله نبي تسوای نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام شروع کې د دعوت د رسول الله عادت شي قران کله شروع کې دیور دیوې اې دا الله ایمان راوړې معنا مونږ چکهله متا باندې ایمان او اسلام را وره اساس ربیعت په وصوخ مشلول <سؤال> باندې کو رسول الله ورته جسم سره بیعت کوي و او اولا نه بیعت په پدی باندې کوي بالسمع والطاعه فن نشاط والکسل زما خبر به منی او اغيله بوغدي اگر که تاسو خوشاله او که خپه دا بیعت پیغمبر اسلام صلم وسلم سره شرم کړي دشي منو چې په من باندې وعده راشي په دې وعده کې هغه په دې کې درقص پروګرام دی شرابو پروګرام دی او ځان لهو چې موږ مسلمانانو د اسلام لري کمن باندې غم راځي که پمنګ باندې خوشالي راځي په هر حالات کې موږ تاسو به محمد صلی الله علیه وسلم خبر او امن او واغله توعد وکړو دیم بالانفاق عسرا ويسرا تاسو به ګره په اسلام باندې خرچه کوي چنده به اچوي که غریبانان زګدې سره د دشمن په مقابله کې جګړه کې چې انده باښو ته سي منشوري چې لکه اسما اوسه نشتا بنزو په واچ او په واچ خوښه بکړي کدي زګدند اسلام د قرباني دنده دل او مال کړي انده چې به دا خبره کې جنا دا خبره ورته وکړه چې خرچه تاسو کولی فضیلت کیفیت باندې او درې مورته ویل چې امر بالمعروف او نهي المنکر بکوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ سره نصب دي خلق به قران له دعوتوي او عمر حدیث کی رسول الله سنتنا شرك او بدعت مې معنا کوي زکه امر بالمعروف کذا کړی چې شریبانې به شیطان راتلینش حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د قوم د بربادي لپاره رب العالمین له ملایکو رسولې کله چې دا قوم बर्बाद شي نو ملایکو الله له ویل شي الله په دې کې شیخ دې چې ځلېږي ټی ذکرونه کوي وی ویل چې اوله بندغه شیخ منور روان وروی کورځا وا وجداه چې دین دغه مخالفت کیدو وېده تندیم چرته نه کوجه کیدو یو اثر کمداره دې رب العالمین فرمایشه او لا اغه انسانان د شکل د الله د دین بیزتی کیږي د شي غوسکیږي لکه پړانګان وندام سيدا او بلی ورته ویلي چې تاسو وګورئ زما د دفاع کوي د څنګه د بچو او زنانه سبا زه تا سره دی نه مد لاړ مقابل په مقابلې خل ودريږي نو بیا به نهګني چې لکه داول د پرې سړ دی او پرشتې راغلی او د مکی والله معجر کوي وژلو وجل بهپاتې شپات نه بیا ماه خبره باندې کوئ چې مونږ بساد دسشي دی پا کو لکهن چې د خپلو زننانو و دی, دی پاکو کو او غې د خپل اولا او د خپل زنو د پا کوو او بل ورتهدم ویللی. چې چاله مشتري وس پر له شفاګه کې بنې ځان نه کو چاله کا پلانې دي به مشري او پلانې او پلانې اهل چرسو کې دوی ورته ویله بالکل يا رسول الله باندې په تیار یو ابو الحسن په نامه باندې صحابي واغور دی اذ الله نبي و ياسر چې ساس تر موږ بيعتون په دي شي نو باندې وکوا الته مدینه کې اسمن سره خوا کې يهودين پراتري دغه اسره موږ دې بيعتون کړې دي جګړه باندې کودا چوستا چو پتاید کو دریګونو د اګوست ربيعات ماته کی د شناڅه سبات پرته مکیله راشو اګوست رم بجنجال واده شوې سو ابډي روخیر خلک اګوم خبره مشبتهوله وی فتبسم رسول الله صلی الله علیه و سلم د شه دا خبره وکړه نو په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام مشکیش ورتوي وی احارب من حربت زبده اګه چاسره جګړه کوم چې چاسره تاسو جګړه کوي او زبدہ اگچہ اسڑک فولیکم نی چاسرا تا شو قل ولی کوی سٹاسو وین اسما وین دا استادو قل ولیس مخ قل ولی دا بیعتو سرا فدی وش وش یودو صحابہ اقبل قبل متوجہ شدی بیعت کولنا مخ کی بی قوملہ مخامخ شوی جنگ راجی بی کہ قوم وردی بالکل نبي کریم علیہ الصلوۃ <تصالح> والسلام دیکھمت اللہ نے بعث اور بدون اسعد ابن زرارہ اس نےونی وینا دی قوم لوی چھلک تیار دی خبر لک تیار نہیں و آو ورتوی ویلے چھلک اللہ نے لریکہ من در رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ دا من سرم کھڑے دللا نبی ویلی سپدی بہ تاسو دشي ولی ولی چې منصب بدرکه ما وزارت بدرکه ما او ریاست بدرکه ما او دا وکتا سپدی به حد باندې وفاکړه رب العالمین متاصل جنت درک پندیش خبر او شو زمون سلام دا وادر چې مجلس کې ناسو شیطان کله دا خبر دو وسوسې په طریقې او کله په او کله په یو د می منډا کړهو دې کړه باندې وذرېدو یا معاشره قريش اے قريشو ان مزممن والسباته ما دا محمد دا مزممن چې د فوج د ټول ګرستا سو د جګړې په مقابل کې ريوب سر بیاتون وکړه نور مخاخه یو ور وایي چې راغلي مزممن بل کې محمد خو لیکن مزممن ځکه د یو پیغمبر لا مزممن ویلي شیطان چې کړه دا اواز وکي نبی کریم السلام ملګرو له ویل چې لکه خارشه زي نو ابو جهل راغه او د مدینې د مشران راځه مګر چې ګوره مون څو سره جنگ نکوي او څو سره مون په خلاف محمد سره تایید کوي دفاع کوي بیاعنه کوي مون له څومره عزت مون خره کاري او تاسو ګورې مون د وجلو مون د دولت په وجلو کې دې شري سره دفاع کوي تایید کوي او تاسو مونږ دښمنۍ کې واقعي دي مشران ویلي وی قسم په الله چې مون د او دا حقیقت مو چې د بیاعت عبدالربنی او ابن رسول الله پکدا خبره مکړه وې که ز چرته په مدینه کې و دي مکی له راغله نوی حجلا وې زماده امر نسما دي کشرانو ګوره بالکل چا سربعات نکوه داسما ډیر پابند خلګې دي کشرانو صحابه یو بل لر شو وخت ته وېزه خبره الله سانا کړه خو تحقیق شروع تحقیق شروع شي بيعت چا کړه چا کړه اخر نتیجه دار وو تل شه ردار مدینه والا کړه وې ابو جهل یو شكل اتلدم دمديني ولا تون مديني داخل شي وما قدرت وكاسان عامر ابن منذره او دقشان سعد بن ربيعه عامر ابن مزر امتزان خلاص كي غمرشدو و سعد بن ربيعه وني هو وداش شكل وني و دي وقتني راكلوا راكلوا حتى بدي والو والو ما كيله داخل ابو عليه اللعنه يقولو شي هو و صديو ورته ويلي شلك اسما كونكم كو مكوا چزمن کو خلاف ونید محمد ربیعت کړي وی نورې مو وای نورم رسار کې د وسړي سختي واله وی په دې ما کړو شړک ما باندې راغې وای ویله شاله په مکه کې څوک پیژنې کني پیژنې وی ما ورته غريتوا کسان پیژنما عدي متیم ابن عدي او حارث الهشام اغه له پمنډه باندې راغې وې دته سړې د سټاپ نامو باندې طلب کړي او د خلکو مړ کې ویکم سړی د ودا صاد ابن ربیعه نو ایسه ورنخلاص کی چیکله ورنخلاص کی اردو شدان نو موښنيس کس مونکو نامو باندې د او دمه له عربانو خوشال کیدل د مظلومه بګی دا پیدا وشو چې هغه بلاده زله نو پد کېدی او بګی شهرت وش دي کسانو ویل چې اسمون ملګری نه ولې منګ دی مکیوال سره جګړه کوو صاد ابن ربیعه الله ان تور او بیرته ور داخل شو مدینه او کله چې دا شیطان اواز وکړ الټیم <سؤال> رسول الله صلی الله علیه و سلم موږ د مدینه ورا ټول وژنو پیغمبر علیه السلام مرتبي چې نا هغه څه وخت نری دوی لار بیرته به مکیلا لا نبی کریم علیه السلام سره ویل الله نو وجه رب العالمین ده لا امر نو کړې نور راور چې په بروز باندې ان شاء الله کثیر دښمن رسول الله ده هجرت واقعا هغه بیانېږي رب العالمین یې محمد رسول الله صلی